Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Текст към реч. За сайта книги.ми Невена Дишлиева Кръстева Куфарът е, а брат ми Истории за пътя увод. Норео Инди или началото на пътя I don't know Монолог с Куфар Авторски моноспектакъл на Герасим Дишлиев Режисиран от Костантино Раймунди за пегодишния си живот спектакълът е прекосил близо 150 хиляди кма, играна е на 4 континента, в 25 държави, в 67 града и на 12 езика. Идеята за настоящия сборник тръгва именно от това представление. Бър, 20 нагочино момиче с протрити на коленете дънки и дълга руса коса стои насред пласт дюла Конкорд. Изпраща споглед автобус със офиска регистрация. В краката Ю има кашунче с домашни корабии, отонези извязани с чаша полумесеци, намазани с жълтък и поръсени с кристалчета захар. Запазена марка на баба И. На всяка баба, Робърт Плант пее в слушалките на Локмена Ю, Уронли Галу и Уэпт Филл Уестърн Шор. Пръстите Ю частно час прехвърлят няколкото метални франка в джоба. Насочва се към Риволи. Влиза в първото кафене, бонжур, Медам, ест кекю дже пелкс, хак или сервото телефон. Подхваща на несръчен Френски, и избухва в сълзи, защото брат Ю не се е прибирал в България от три години, защото тя за пръв път стъпва в Париж, заминала на магия с връзки, прилепена към ученическа екскурзия, и сега Ю е хем трескаво превъзбудено, хем малко страшно нелегално.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 Елена, Жоро, Зоя, Иво, Капка, Карн, Кам, Милена, Митко, Нева, Пиер, Рана, и Явор. А, корабийките, години по-късно брат ми сподели колко дълго и пестеливо ги употребявали двамата с Коста, неговия приятел на яполитанец. Изпусна се да спомене и друго в тези първи години на мизерно студентство нарядко се случвало вечер, за да не усеща глад, да си пълни стомаха за вода и да обикаля нощните парижки улици.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 че ще разсъждавам упорито и често къде е думат ми и какво е думат. Че човек обема пространството, в което живее. Че има един единствен начин да влезеш в месомелетката, и това става по твое собствено желание. Че родината те разпознава, когато прекрачиш прага и, че родината е там, където храната ти е повкусна. Че родината е мястото, което ти липсва, дори да твърдиш, че нямаш търпение да се махнеш оттам. Превод от английски – Невена Дишлиева-Гръстева. Втори – Иво Иванов. Иво Иванов. В три думи – сърдечен, емоционален, колоритен. Спортният журналист, който превръща спорта в литература и пише така, както диша с лекота и без превземки. Живее в Канзас със семейството си и се завръща често. Колкото се може позадълго. Може да намерите и прегледате неговия сборник с статии – Кривата на щастието, на Ачпи, Open Тик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 Всичко като чели бе едновременно и по-просто, и несравнимо по-сложно. Първо кацнахме в Белград, където самолетът се напълни с албански бежанци и измъчени хора с овехтели дрехи и лица. Изглеждаха оплашени и объркани от предстоящата неизвестност, взираха самочеливо пред себе си и палеха цигара от цигара. Под нас се стелеха пейзажите на западната ни съседка, готвеща се за безумна братоубийствена война. Някъде в фюзелажната далечина, средни кутинва Марания, на голям видеоекран започна прожекцията на филма Нова кът» с Марлон Брандо. Звукът се губеше на всеки две минути. Няма да го забравя с кърцащия самолет и застаряващия, безмолвно говорещ на озадачените албански емигранти красник, безнадежно потънал сред гъстите кълба на техния тютюнев дим. Днес осъзнавам значението на този ден за себе си и за хората, които обичам.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 Дори и тези, които са намерили успех и благополучие, продължават упорито да търсят нещо, може би някаква недостижима истина, а може би просто някакъв важен отумък от себе си. Къде ли се крие силата на това тайнствено неспокойствие? Преди години около коледа през града ни минавания Костова и петдесети на българи веднага се събраха в дома ми, за да се запознаят с великолепната певица. Нямаше обещание за песни, но всички, разбира се, се надяваха да чуят наменития и глас. В един миг Ваня сякаш усети някакво силно, неизречено желание в претъпканата госна и внезапно забя, облачеле бяло. Така, както само тя може, хем силно, хем нежно, без никакво усилие и на самия ръп на въздишката. Всички притихнахме и оставихме прелесния и глас да обиколи плавно стаята, да грабне душите ни и да ни отведе обратно към търкалящите сиродопски хълмове, към наводнените с благоухани рози под Балкански долини, към приказливите листа на горите ни и към най-синято небе на този грешен свят. До ден днешен не съм чувал по прекрасна песен, но въпреки това нямаше широко и поздрави за изпълнението на Ваня.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 За да заревя батериите си от най-красивата земя. За да усетя отново и страданието, и величието на тази прелестна страна. За да науча децата си на несравнимия български език. За да даря и тях възможността да осъзнаят значението на саможертвата на българските мъченици. За да прегърна най-добрите родители на този свят. И разбира се, за да посетя сърцето си, което така и не побрах в багажа и което завинаги ще бъде там, на летище в София където го оставих да ме чака в онзи първи ден на втория си живот. Трети – Нева Мичева Нева Мичева превежда на български художествена литература и но с любов пише за културната преса. На път за друга де – защо пътуват всички тези хора? Да пътуваме не е лесно, напротив, трудоемко е, опасно, сложно. Можем да хванем вирус или просто да, да се изкълчим или удавим, да паднем в пропаст, да се спредкаме с някого,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 В града съм паднал конт небето, птиче. Летя с уши надолу. О, съм Гарван, той казва, ти не мога да се измъкнеш, защо съм тук, защо съм толкова стука. Ани Илков. Казвам се Нева Мичева и съм родена на 4 октомври 1973 в Шейново, София. Родена съм с един покъс заради чието удължаване 12 години по-късно се озовах в ортопедичната болница на доктор Лизаров в СССР.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 Спечелих две стипендии и заминах за Мадрид. След ученето останах 6 месеца на стаж в електронното издание «Елмондо». Есто имаше отделна редакция и беше най-четеният новинарски портал на Испански в света. Първата ми публикация е там – Некрологът на Аурели Жорди Додрас, автор на «Аз съм онова негърче» – рекламна песнитка за какао от преди половин век. Една от последните интервю с завеждащия чеченския сайт Център за което Елмундо беше смъмрено от Руското посолство. От 10 години на сам превеждам само художествена литература, изключително текстове, които аз избирам и предлагам, целувката на жената Паяк, Уик, Колумбър, Гудзати, Кучки Веролуми, Болъньо, Центурия, Манганели, стихотворенията на Сидни Уест, Хелман, Ако в зимна нощ, Калвино, Александрийска роза, Монталбан, Приказки от крайните квартали, Шонтан, пиесите на Жорди Гаусерън и други. Грижа се от Избора на книги, доя, Текстовете на задната корица, За, Кратки за винаги, Поредицата за разкази на издателство, Жене 45. През последните години така си подреждам нещата, че 6-7 месеца на година да живея извън България преводъческата работа не само позволява, но и изисква. През останалото време съм при родителите си в София. Целият ми дом е пълен с книги. Понякога в късна вечер излизам на балкона, покрит с цветята на мама, гледам изумителното небе над блоковете, възнали като струпе и чак до витуша, и слушам глутниците бездомни кучета. Дом, дом е там, където нощем в тъмното не се блъскаш в шваглите, където разпознаваш постъпките кой върви в коридора, където децата ходят боси. Ето за това България не чувствам като дом.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 А, всяко място, на което не съм, аз съм си географското мерило. Тихо Брахе, датският астроном, казва, навсякъде, където небето е отгоре, а земята отдолу, е дом на човека. Аз съм този човек. Бих се чувствала като затворник, ако няма свободата да дишам и да правя каквото уме да правя най-добре там, където ми се иска. Бих се чувствала съката, ако бя само жена, само от младост. Само на 41, само от този век, само с една професия, само с едни желания вчера, днес и утре. Моите приятели са моето семейство и те са от места, които обичам от сърце, понеже са местата на моите приятели от Кьонг до Буадалахара. В портмонето ми има билети за многократно ползване от Порто и от Барселона, плюс Лондонски Оестър. Ежегодните ми спирки са Сан Себастиан. Заради филмовия фестивал, от който пиша репортажи по собствена воля и на собствени разноски от 13 години. Вен където се намира един от любимите ми домовец за преводачи. Къща, в която ти обезпечават стая, бързи интернет и толкова спокойствие, колкото ти е нужно да работиш съсредоточено Барселона. Където са моите драматурзи, моята адъшка, Неус и улиците, по които мога да вървя до премала, както обичам.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 че няма да ме нападнат погивели улични кучета. Харесва ми, ако съм сама, никой да не възприема самотата ми като нещо страшно, уродливо и нагло, изискващо покаяние от моя страна или съжалителни физиономии. Превеждам Дино на масата в двора. При 20 градуса през март нарцисите ми се разцъфтели, косовете ми ядат трохи на немислимо до вчера късо разстояние, по небето минава самолет с много мотори. виждам от тук как оставят следи като пръсти през коса.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 Аз съм по пижама, в мивката щастливо се трупат чиниите от онзи ден. Една току-що събудена земна пчела с пролетно въодушевление се опитва да се въвре в запълнените фуги между тухлите на стената от среща. Има места, на които навсяка на на земна пчела ще се намерят по няколко неземни търтея да й обяснят, че така не става, че този сезон е единственият, че отреща вали. Не и на моята обаче. Корабокрушенец.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 С журналистическата си карта посещавам зоопарка в Берлин и Метрополитен мюзиум в Нью Йорк. Как го правя ли, с малкото пари, които сама изкървам, с логистична и емоционална подкрепа от родителите и приятелите ми, с разбиране от великодушния ми издател Манол и останалите, с които работя, с много гугъл и сърфинг, с лек багаж и тонове любопитство.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 За хората от Маститото издателство, които получават от Европа субсидия за превод на мое име и си присвояват две трети от нея. Веднъж се опитвам да платя с един юан вместо с 5 евро бънтнотата е горе-долу същата на големина, също зеленикава. И юана ми го подари за късмет моята приятелка Силвия, тя превежда от китайски на италиански. Жената от сладкърницата, Наташ, се смее на конфуза казва, нищо, ще платите следващия път.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 Проверяват новите ми думички на португалски, разказват ми пътилата си от последната година или просто ми се усмихват заговорнически. В минимум три от тях знаят какво обичам да ям и да пия. Всички имат вифи, казват благодая, когато нещо им поискам, и ме канят да заповядам пак, след като съм им висела на главата пет часа да си работя нещо на компютърчето. В София нямам такива места, родният ми град е твърде скъп и недружелюбен за мен. Птицше, пърхане, птица, пърхане, птица, пърхане. Чак след 5 минути, или 50, осъзнавам, че трае твърде дълго, оставям коректорите на Мадзиен и излизам на балкона. Виждам мрежата върху боровинковия хрест да подскача на самната мопля усе е Кос. Те са цяло семейство, викаме им Косове, но не сме сигурни какво са. Пеят хубаво. Тичам нататък, сърцето ми ще изкучи един от редовните ми кошмари е птица в ръката, ужасът да не счупа коститките й, ако стисна. Хващам я да не се мята и почвам да я углеждам и да мисля. Така се я е умотала, че ако я пусна и и да за ножици, ще се удуши. Или котките на съседите ще я довършат. Ако обаче изчакам с нея в ръката 10 15 минути, Нуно ще се прибере за обяд и ще помогне. И почвам да чакам и от време на време да подвиквам, нуно, за да не подмине, без да ме чуе. Птичката още има жълто по човката, младичка е, ужасена, сърцето ѝ препуска, ръката ми трепери, едното и крача е прекършено средата. не мога да я гледам, защото ми се завива свят, закривам и главичката с шепа, за да не ме гледа, и тя да и да не се плаши още повече. По някое време нуно се появява и му казвам, и тича с ножица. И режем мрежата, и докато режем, птичето, пищи и кълве, и се питаме какво да правим. Да се обадим на ветеринаря на кучето. В зоологическата, но, но се сеща, че има природен парк от Татакреката, в Гая. Парк, в който можеш да предадеш старото си магаре да си доизживе живота, или да идеш с приятели на нощно наблюдение на светлоки, водено от гид биолог, или да запишеш децата си на сто ателиета. Веднъж НУНО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 Пристигаме, влизаме, красиви табелки оказват къде е паркингът, къде е рецепцията. ну тръгва напред, аз бавничко след него с котията. Пред входа симпатичен възрастен мъж с старо куче на каишка пита спокойно, птичка ли? Ние, птичка, изчакайте ме вътре и вляво две минутки, е сега ще дойда. Вътре едно момиче мило ни обяснява, сега ще запишем постъпването на птичката и ще я поставим под карантина.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 Понякога, както си седя, ме връхлита от късличен спомен и неволно се разгръща в асоциативна верига от град в град. Тича в куфара си през Дортмунд, залето тълпи за палянковци на гарата, нямаше и половин свободна каса за багаж, играеше се някаква важна среща и се бяха стекли хиляди. Дотичах до операта и с младата гардеробьяка измислихме къде да оставим куфара и как да го взема малко преди края на веселата вдовица. Обожавам опера и оперета. Ходя винаги, когато мога. Великолепна, Мария Стюарт, в театру Масимо в Палермо. Аз плача от вълнение. Плача, а моя домакин кълч-сърфър, когато съм поканила в израз на благодарност, се навежда към ухото ми и пита, те през цялото време ли ще пеят, ужасна. Така правят всички, в Мюнхен, Раскушен, Осуд, в Мадрид, Растърсвъщ, Парсифал, в Цюрих. Един приятел, който разбира от опера.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 За да оправдае необходимостта си да пътешества, както си превежда, сътрудничи на издателства и агенции като книготър са чист литературните ширини на юго Азия, участва в международни литературни фестивали и организира работилници по превод и книгоиздаване, главно в Азия. Хобита ходене, зяпане, инстаграм. Планове – да се задържа повече в къщи, може би – джиуя гоерзунай, тюмблър, Домо думи – да домоделствам.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 когато съм на път, по няколко месеца годишно, много ме бива да сглобявам около себе си при ветиво пространство, в което да се изолирам и да работя. Спирам се, значи, някъде и снасям яичице, както казва една приятелка. Работя горе-долу по 6 часа на ден, 7 дни в седмицата същото правя и вкъщи.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 Общо взето, достатъчно ми е да имам прозорец, в Хонконг и Сингапур например наличието му не е по подразбиране, и безжичен интернет. Искарах на една и две зими в мумбайски пансион за по 10 евро на ден. Колониални подове с посърнали декорации, никакви мебели, само леглото. Един голям прозорец и скринат с дрехите. Везда същата неонова светлина на тавана. Без лампа, без нощно шкафче. Общи бани, работа е седнала по турски на леглото. Пълно блаженство. В друго хотелче превеждах на верандата, стаби в ушите и изглед към будки за джай, чиновници, хлупнали на работа, домакини, кибици, просеци, моторетки, тук-там е по някоя крава, котка, мишка, проскубано псе. Отсрещната веранда беше на един паянтов бардак и в почивките си пушех цигара и гледах проститутките, които разресваха метри коса или си лакираха съвършените нопти. На сутринта се събуждах рано и си махахме за здрасти те отиваха да спят, а сядах да превеждам. В Пененг пък, Малайзия, където бях канена на фестивал, живях няколко седмици в една увехтяла просторна стая, чието прозорци гледаха към оловно море с корабчета и играчки на хоризонта. По това време пиратите ми бяха честа тема за размисъл, и към градина, обрасла ласвон и и ароматни жасмини. Тази стая се намираше в полупоротената вила на едно китайско семейство, припълнена със всевъзможни джунжурии, карти и фотографии от едно недалечно, но вече праша са уминало. Когато един ден се оказах без интернет и отидох да се оплача, на рецепцията Униуми обясниха, че плъхове пригризали кабелите.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 Или в библиотеката на Индийския институт по менеджмент в че шедевър на модернизма, проектиран от Луис Кан в Нью-Йоркската обществена библиотека или в библиотека, Брайдензе, в Милано. Доста добре се справям ни летища, и самолети, а във влак няма нищо полезно от домоделството, особено при протяжните пътешествия. В индийските кушетвагони, където получаваш своя си ниша и в нея работиш, спиш, ядеш.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 И разполагам по правилните места с най-добрия звук. Като дете, погълнато отреденето на пъзел. Започнах да превеждам повина на една книга. I wonder as I wonder, нещо като скитания и питания, са пътешественическите мемуари на американския поет Лангстън Хюс. Който, освен другото, е бил не само поет, но и драматург, руманист и журналист. Както впрочем и Чернокош, гей и комуниста през 30-те този шантъв се развивал и Съветския съюз, Куба и Карибите по конгреси, театрални постановки и какво ли още не, понеже бил ненаситно любознателен, изследовател по рождение, умел до моделец. Съдържанието на въпросната книга със сигурност ми е повияло, но нещото, в което направо се влюбих, беше заглавието тези два умофона, в които значението се променя напълно от една нищо и никаква гласна и е недоловимо в звука, а в буквата се равнява на древно ченгелче, опашката на Ато, ако е написано в курсив. Това заглавие съдържа шума на стъпки, неусетното движение на нечия глава, която се надига да любопитства, препусналата фантазия, очите.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 Но в крайна сметка книгите, които превеждам, ми правят компания, карат ме да се чувствам у дома си. Все едно аз самата нощувам в прочутата «Страноприемница за далечното», за която говори Антуан Берман. Метафора на превода Странноприемницата за далечното» е мястото, където странникът е посрещна традушно, където непознатите аз и авторът се срещат и разговарят, и заедно зачеват същата история на нов език. Проче?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 Или Манрол ки в семплата стаичка в шейкърски стил в дома за писатели и преводачи сред зелените простори на Гент, на север в щата Нью Йорк. Или Айрис Мърдук в стая под наем в Куинс. Или Сири Хуствет у дома в Милано. Излиза, че макар и все да не се намирам на подходящото място, някакво абстрактно лично пространство действително обгръща мен и превода. Или май просто навсякъде се чувствам у дома си.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 Две реки, и континент, и няколко села. Липсват ми, но липсата е поносима. Дори когато те загубих, ръце любими. Весел глас, не ще излъжа, ако изрека, изкуството да губише лесно освоимо. Макар да е, напиши сега, непоносимо. Едно изкуство, превод от английски, Димитър Кенеров, бъръ. И нали губенето е неизбежно. Предпочитам да мисля за това, което печеля. Печели, е, например, много хора, на чиято чудата компания винаги мога да разчитам. Нещо като въображаемите приятели, с които много от нас са си общували в детството всичките образи, които като по чудо заговорят на моя език и остават с мен задълго, толкова, колкото трябва един превод и един спомен. Остават с мен с гласа си и с дрехите, погледите, походките, жестикулациите.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 Димитър Кенаров Димитър Кенаров е журналист на свободна практика, поет, литературен критик, преводач и писател. Роден и израсъл в София, довършва образованието си в Штатите, Мидълбър Колидж, Калифорнийския университет в Бъркли, живее по пътя. На български има две публиковани стихозбирки – Пътуване към кухнята и Апокривни животни – Жанет 45, както и книга с преводи на избрани стихотворения от Елизабет Бишоп. Негови журналистически текстове са печатани в списания като Esquire, Nation, Boston Review, The International Herald Tribune, The Virginal Quarterly Review и The Pulitzer Counter on Crisis Reporting. Негови пътеписи на три пъти са попадали в селекциите с най-добри американски пътеписи – The Best American Trafal Ritin. Обича да плува, да кара сноуборти и да снима света – Димитър Канаров, Конг.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 Аз съм на 34. Откъде да започна? Купчини апартаменти с цвят на праскови гният зад приливна стена. На хоризонта ядърна мелница се извисява неподвижна и обезверена. Всеки ден приливат промива гънките на стари следи. И вълни, вълни и още вълни определят ново начало. Пясъчен или слънчев часовник е плажът. Хвърчило или чайка трудно е да се определи тегли мъж на триколка. Замаян, въртя пейзажа около себе си, докато се превръщам отново в дете. Чие дете? Семейството ми трупа в пясъка клада от миналогодишни елхи. 6. Капка Касабова Капка Касабова е родена в София, 6 началото на 90-те емигрира с семейството си в Нова Зеландия. 10 години покъсно по собствен избор се установява в Шотландия. Автор е на биографични пътеписи, романи и поезия. Пише на английски език. В превод на български «Мариана Мелнишка» Сиела, са издадени книгите и «Улица без име», «Любов в земята на Мидас», «Вила Пасифика», «12 минути любов». Предразполагащ слушател, Капка се интересува престорен от нови места и хора, като същевременно оставя у събеседника си усещането, че личните му граници са непокътнати и уважени. Музиката на руините на Антони Георгиев е един, безпредседентен вагавантин. Защо има места по света, които усещаме в съзвучие със себе си, въпреки че никога не сме стъпвали там. А друга дени е неловко ловко по един едва доловим, да но не спасем начин, сравним с романтична връзка, която не върви. Малко преди да завърши гимназията, семейството ни да пусна София и емигрира на южния остров Нова Зеландия.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 Въпреки предупрежденията, че Шотландия и Южният остров Нова Зеландия имат сходен релев и овце, добавяха хората, сякаш това беше най-същественото. Още с пристигането ми в Шотландия страна на рушащи се замъци, наръфани от ветровете къштурки, непристъпни крепостни стени, страна на все проникващата га, синеещи върхари, бойни реки, пурпурни торфени езера и хора чието лица крият тайни го разпознаването на Стария свят, въпреки, че няма родова история тук, за мен това беше завръщане у дома. Поради две причини – планините и руините. Някои от руините на Шотландия са болезнен спомен от така нареченото прочистване от самото начало на XIX век, когато алчни земевладелци принуждават хората да изоставят земите си, за да бъдат превърнати обработваемите площи в пазбища за овцете. Милиони овце, овцете носили повече пари в сравнение с древното семейно земеделие и така богатите шотландци станали още по-богати, а бедните формирали една от най-големите иммигрантски нации. Иселниците нямали нямали друг избор, освен да отплават към новия свят и да превърнат горчивото изнаничество в добра възможност? Но руините принадлежат на стария свят и може би хората тук имаме в корене на наследствена потребност от тях, нещо в генетичния ни код?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 Дубка номер 14 се оказа препятствие за да чията изпрях насред безлюдния път, за да проверя дали не съм спукала гума. Не бях, но когато навлезох навътре в полето с дива пшеница покрай пътя, се натъкнах на нещо, което се сливаше с пресъхналия и избледнял пейзаж на късното лято – руина. Самотният скелет на трактор от Съветската ера си пеше ръжда сред буренаците, плъзнали по корубата на дълга сграда. Продължение на 20 години дъждовете и снеговете бяха огъвали покрива. През една дупка в стената се виждаха части от селско техника, останали след отмакването на метала за скрап, та човек почти можеше да си представи как е изглеждало всичко. Между селата Кабиле и Дебелт се простираха избояли полета, плодородни, сякаш сами се възпроизвеждат. В Дебелт, по-рано наричан с турското име Якезли, а още по-давна Делтум в колонията Флавия.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 За да видя историческия обект, кабили останки от тракийско селище се изкачи в погъмжащия от змии хълм покрай затворения музей, покрай разлясалите указателни табели, покрай самотния и останал само по шорти да копая под една ранна средновековна базилика. Чак догоре, откъдето се откри гледка към плодородната горнотракийска низина, превърнала едно време тази земя в страна на преуспяващи селени. Когато пътувате из България, на всяка крачка се натъквате на развалини от изчезнали народи и отминали ери, казва етнографът Феликс Каниц през 19 век, а това е още повярно сега, отколкото преди век и половина. От тогава се е появила цяла нова категория развалини руините от съветския експеримент за пустели кооперативни стопанства като това. Изоставени заводи, ръждясали конферентни центрове в формата на катастрофирали Нелла по билото на панорамни хълмове. Пусти села като наредените покрай този разнебитен път. Между Кабиле и Дебелт се намират призрачните села, светлина, зурница, челник, Окоп, Победа. В зурница Штъркел е свил гнездо на главата на пролетарски герой с високо вдигнати умрук. Превите от две старица прекуси празния площад. Сякаш тръгнала зако използваме израза на Франсис Фукуяма. Края на историята. Тук в Зоруница краят на историята е приел формата на бивш магазин от соца, изтърбушен като след бомбардировка, със сбутано въгъл кафене, където познатата групичка небръснати мъже пушеха цигара от цигара и наблюдаваха единствената преминала за деня кола. В селото не са останали достатъчно хора, за да е оправдано да има истински магазин. А една от причините за обезлюдяването е затварянето на тъка за СТО. При основаването му всичко, което е принадлежало на жителите на Зорница, Победа и Окоп, по това време сигурно с поскромни имена, е иззето от комунистическата държава добитък, земя, лузя и това принуди оселените, доброволно, да се присъединят към кооператива или, доброволно, да потърсят работа в градката България на петилетките с нейните заводи, язовири и мегастроежи като тези панелни комплекси в покренините на всеки град, от които ви се стъжнева, що минете през тях. Аз израснах в младост 3.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 а простряното зиме и лете пране на поротените балкони напомнят рептене на милиони знамена. Но ако градските руини, като «Младост», три сега са гъстонаселени, защото там се намира работа, в селата е останало 10% от населението от преди 1945 ако в едно село е имало 200 жители, днес те са 20. Така е и с цялата страна. Единствените изключения са действителните села призраци, като моряне на турската граница.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 Като стана дума, изоставените селски училища и рушащите се паметници на съветска тематика са друга голяма категория руини, постойчиви и но забележими от всички древни развалини в България, взети заедно. В страна, където тракийска гробница бива разкривана почти през година и хората използват камъните от римските агори, за да си строят къщи, тази устойчивост е още едно абсурдно постижение на съветския експеримент.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 Тяхното неустоимо симпатично мото е – бъдете себе си, станете селени. Добре, иде да ви да извикате. Начинът им на живот може да се възприеме като акт на противопоставяне, където и да е в градската, материалистична и разочарована Европа след рецесията, но това е още повярно тук, където тоталитарната традиция продължава да управлява държавата и престъпността са двете глави на един змей.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 Да замениш ежедневната градска невротичност с първото утринно кукуригане на петела непонятно е, че свързването с земята се е превърнало в лукс, който само много нахочивите или много отчаяните могат да си позволят, когато всъщност свързването си с изгубените, древните частици от самите нас, нашето, аз, обитавало природното царство е потребност на духа. Несъзнателно и аз правях същото в наетата дачия, с моя неутрален новозеландски паспорт и моите вафли, боровец, опитвах се да се свържа с нещо изгубено. В моя случайто беше изгубено през 20-та години емигрантство и умишлено дистанциране от това, което дори не мога да си превъртя езика да нарека – родина. Защото какво е родината, ако не живееш в нея, а дори да си живял в нея в годините си нарастеж, си искал да избягаш.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 Кози, кучета, добри съседи. Те са една от 20-те двойки и семейства тук, предимно британци, които са съзрели потенциал в развалините на Паламърца неизвестно, но типично българско село, където стотици големи изоставени къщи са останките от неговите славни времена. Една английско-уелска двойка държеше бар на стръмна уличка и една вечер се присъединих към клиентите бяха цели 8. Бира, Тюфтета,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 а огромна градина с се вълноуми, пропукани каменни тронове от Бесарабия, отекващи марокански амфори, пълни с застояла вода, покрити смъх османски гробници и най-загадъчното, на края на пристана каменна статуя на пингвин с липсващо крило. Млада руина са самоличност, пингвинът гледаше към морската шир, докато сгъстената от водорасли вода се плискаше в щупените му крака. Често стоях там в мързеливия следобед с Фуника Ванилов сладолет и размишлявах за какво размишлява едно 8-годишно дете. Стръмните варовикови скали над града се ронеха незабележимо, а асфалтираната алея се беше разпукала като шоколадова торта в лятната жега ерозия. Хората говореха, че след 20 години ще се търкуне в морето. Прави бяха, отидох да провеля 20 години по-късно, когато вече баба и дядо бяха мъртви.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 Защото за да бъде завършена нашата индивидуална и колективна реалност, трябва да си имаме приказка и сане успеха, което е равносилно на разговор с надеждата. Това може да се окаже единствената альтернатива на опасната двуполюсност на носталгията любов и омраза. И езуитският философ Мишел Дюсерто го е казал накратко – обитаваните от духове места са единствените, в които хората могат да живеят. Превод от английски – Кремена Михайлова Седми –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 Бабък е снимал ирански творци-беженци в Северна Америка и Европа, матриархални туземни племена в Мексико, хомосексуални и транссексуални общности в Куба, а също прогонени и опустошени от войната хора в Афганистан, Пакистан, Ирак, Ливан и Палестина. Бабък публикува творбите си в различни популярни и научни списания в Северна Америка и участва 8 изложби из целия свят. Носител е на многобройни награди. В интернет фотографиите му могат да бъдат видени на Ком. Къде се намира? Думът на приятеля Първата строфа от стихотворението Адрес – на иранския поет Сохрат Сепехри – 19281980 Превод от персийски Людмила Янева – Бъръ На Форук След границите сетни на къде да се отправим Къде се реят птиците отвъд последното небе? Махмуд Даруиш от стихосбирката Една Роза по-малко 1986. Превод от арабски специално за сборника Маяценова БР. Кому разказваме какво сме преживели на Земята, за кого поставяме навред огромни огледала с надеждата да се населят и пребъдат. Чеслав Милош Аналена. Превод от полски специално за сборника Вера Деянова БР. Ретроспекция. През пролета на 1982, докато иранците посрещат своята нова година, Ойрус, Нов ден, войници от Революционната гвардия, Сепахе Паздаран е Еслами, елитно иранско военно-политическо формирование, създадено през 1979 за защита на Ислямската революция в Иран и нейните завоевания. Единствен по рода си е орган с революционни, политически и военни пълномощия БРК.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 Същият съд, който през януари 1982 осъди на смърт по малкия ми, 21 годишен, брат. Новината за гибелта на брат ми ме застигна, докато живех в нелегалност далеч от дома, в Исфахан. Трябваше да взема трудно решение, да се явили ли пред съда, или да продължа да живея нелегално. Бях на 22. Реших да не се подчиня. За мен този съд не беше легитимен.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 Били могъл да намира радости в живота си по примера на иранския поет Руми. Руми ни учи да се вслушваме в тъжната мелодия на бамбуковата флейта. Нейният поет е хроника на болката, която бамбукът е изстрадал, докато са превязвали корена му. Това е притча за хората, които са били прогонени в изгнание вследствие на насилие и геноцид.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 Отне ми много години, докато осъзная, че напускането на дома е било избор на грешната пътека. Имах нужда отнов нов поглед към миналото, което се беше смалило от душепа пречистени спомени. Нещо като мъглява снимка, която промиваш във вана. Чакаш да изплува ясно изображение, но това така и не се случва. 32 години по-късно.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 Цели 32 години не умях да се примиря с живота си в изгнание нима и имаше надежда да се справя с тази ситуация, с лекота. Останових, че бих могъл, стига да разполагам с правилните инструменти. Ние сме прашинки в тази вселена, но в същото време всеки от нас е самостоятелна завършена цялост. Изгнаник или не, да живееш в миналото носи единствено страдание. Независимо от всичко, е важно да се отдадем на настоящия момент и да го ознаменуваме. И Ясемин е второ поколение ирански емигрант. Напуста Иран съвсем малка. Фашрама ми разказа своята история за напускането на страната и за горчивия вкус, който изгнаничеството е оставило в устата и в Турция била постоянно тъжна, усещала непреодолима непълнота. Стресът от изгнаничеството водел до неспирни скандали между родителите й, била самотна и имала чувството, че не е обичана. Липсвала и безусловната обична баба и, която била най-важният човек в нейния живот. През ми разказа за чувствата си на дълбока тъга по детството, изпълнено с болезнени раздели благодарение на постоянната миграция, която оставила в сърцето и наслоено усещане за вътрешна самота. И Асемин и нейното поколение са жертви на родителите си и на някогашната им политическа дейност, през годините на собственото си изменичество съм изпитвал същата болка и страдание.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 Първите ми години в Амстердам бяха изпълнени с вечери и партита с български ястия и народни хора, което докарваше холандците до удоволствие, защото ме намираха за доста забавна. Наричаха баницата, чийзкейк и цъкаха с език на каполалото, защото не се бяха секили какво да правят с пътладжаните. Най-тъжният случай на гордеене от това да си българин, докато си в начална фаза на емиграция.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 че неговият Пловдив е най-красивият град на света и не разбира защо миглирам непрекъснато, вместо да се установя на едно място. След като по време на войната, още дете, е бил принуден да напусне родината си, е категоричен, че емиграцията е най-тежкото, което може да те сполети. Аз съм на друго мнение, особено, както прочетох някъде, че живеенето в друга държава те учи на непривързване. Но ми от недоста време да го проумя и да го приема.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 Когато за пръв път като студентка отидох на фестивала в Единбург, моя колешка не издържа на цялата тази красота и подреденост на Запада и реши да емигрира в Великобритания. Не говореше английски, и аз отидох да я превеждам в лондонската миграционна полиция, където тя, като една добра актриса, изигра перфектно как я гонят и репресират в България, а само превеждах. Дадоха и обежище веднага и ме попитаха дали и аз не искам. Отказах, Последния ден, преди да отпътувам от Лондон обаче, се обадих в паника на моя старо гаже, за да потърси съвет дали да се върна в България, или да остана. Тръгнах да се завръщам, но пътюм се отбих в Амстердам и толкова ми се прииска да остана, че си помислих дали не мога да се омъжа за единствения човек, когато познавах тамошен преподавател, гостувал в университета в София, където учех. Само дето не успях да намеря негов телефон. Странно или не?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 Пътуването разширява Крагозора, стига да се умееш да оставиш целия си багаж от идентичност и минало, и да се пуснеш по вълните любопитен и свободен. Думата, емиграция ще става все по-нарелевантна за тези, които носят космополитността в себе си. Аз се чувствам у дома си, където и да отида. Вече много рядко готвя нещо българско.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 До края на 2015 на български ще излезе сборникът, след като ми каза лека нощ, а и Родителите на Пиер са малтици, но се запознават в Манхатън и той израства с историите за хора, които се опитват да се почувстват у дома далеч от дома. По-настоящем живее в Белгия с приятелката си Естунка и малкия им син. Пиер Джамеджелак Ком е чемичени ниви.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 Когато най-сетне намерихме правилния път към киното, си в сметка, че това също е една от причините да напусна дома си и възможността да срещнеш някого на път за вкъщи след работа във вторница, добед човек, когото не си виждал никога преди, чието минало не познаваш. Човек, чието хание е толкова непознато и чието очи са виждали път, по който ти все още не си минавал. Ето това е трябвало да си помисля онази сутрин, когато напуснах дома. Само, че тогава ми идеше ревна, защото нещо ми подсказваше, че с шесте мънички крачки от дивана до вратата, затварям глава, която въпреки всичко е свидна и топла. И нямах никаква представа какво се крие в следващата, която ми предстояше да отворя. Наведох се децело на баба за довиждане, долових мириса, който излъчваше роквета й и го съхраних като аромата на детството си. Тази целувка като нищо можеше да се окаже последната ми. Обзема е паника, каквато връхлита всеки, пропуснал да предвиди очевидни последствия. И така, смото левих едно довиждане, все едно отивах за пясно мляко до бакалията от среща и щях да се върна след минутка. На летището, докато си чаках полета, погледнах навън, към къщите от жълт къмък, каквито знаех, че никъде другаде няма да видя. Погледнах слънцето, обвито от оранжев ореол, от мека топлина. Погледнах знамената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 в която са живели, или пък на любим спортен тим, или изразяват почита си към папата, като развяват флага на Ватикана. Неляко е въпрос на чест и престиж, кой ще си купи по впечатляващо и по-голямо знаме. Бък пра, да бяха и моите потребности такива, де да ме движеха простичките радости в живота. При ми се да не бях попадал на всичките унези истории, които копнаев да изживея, а пътешествието на дядо ми до златните ниви да не ме беше омагосало така.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 Виждах как моята лампитка облива в мета светлина е ечемичено поле, което обитавах. Превод от английски – Невена Дишлиева-Кръстева. Десети – Албена Тодорова Албена Тодорова е преводач от японски язик, специализън в Токийския университет с профил – Модерна японска литература и сравнително литературознание. През 2014 издава първата си стихосбирка стихотворения, сам издат. В момента живее в Германия. Някои наблюдения и снимки отиват в личния и блокбентней.com. Раждането на миграцията. Миграцията започва с неспокойна октомврийска утрин, когато въздухът мирише предателски на кафе, цигарен дим, на изсъхнал вълнен шал и на другаде. Животът е кратък, градовете са легион. Заминаването се случва многократно, като раздял с родител, първо на дъното на душата.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 Врати скрили пътища на обратно. Или просто другаде. Единадесети, Явор Гърдев. И Явор Гърдев е възпитаник на класическата гимназия, завършва философия в СУ, СВ. Климент Хрицки и режисура в класа на Иван Допчев в надфис Кръстю Сарафов. Реализирал е на 35 постановки, играни в различни градове, сред които София, Берлин, Париж, Лил, Берн, Данск, Москва, Петербург, Лисабон.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 Първо като смътна идея след паспортния контрол, после като предизвъстяваща хладина в ръкава към борда и накрая като се присъствие в търбуха на машината. Третото лице, то се настанява между теб и света отдолу, в теб и останалите на борда. Отделянето от пистата го оформя, набирането на височина го оголемява, турбуленциите го увеществяват. Когато светлинните табла изгаснат и двигателите влязат в монотония си ритъм. Третото лице е дистанционно, те свързва с унези, които светят в живота ти. Отгоре ги виждаш по-ясно и точно претегляш тежеста им. При унес са слушалки в ушите, третото лице наблюдава към кого се обръщаш насън. Уж двама, а трима.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 което обича да превежда от виетнамски на български язик, да създава и координира дигитални проекти, да пътува, да готви и да води кулинарни кръжоци, да пише в личния «Inansroom.com» и кулинарния си блог «Inanskijan.com». Една виетнамка смъртеница. Номът ли си? Или и емигрант? Или космополит? Пиша меневена. Чудих се дълго как да отговоря. Не, не съм номът. Номатството е душевна нагласа.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 От незнание и несигурност хората слагат етикет на непознатото, за да знаят как да реагират спрямо него. Растейки, спрях да забелезвам погледите на хората. Като при Бенер блиндна когато спираш да виждаш рекламите в интернет просто защото малко след като заговоря, вече не съм чужда. Вече съм наша момиче, не само защото владя българския слафовете и базиците и ако ми закрият лицето, никой няма да помисли, че не съм българка. А и защото си личи колко добре познавам тази страна, традициите и ароматите й, музиката и поезията и, болките и слабостите й, личи си в гласа и в погледа, когато заговоря за нея. Случи ми се преди години най-сладкото ти си наше момиче. Пътува в кола от ревизо за Любляна и на магистралата спрях на една бензиностанция. На входа на туалетната стоеше момът в чиника пред себе си, а в чиниката няколко цента.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 Във времена на свободно придвижване, ефтини самолетни билети и неограничен интернет местенето в друга държава вече не те прави невъзвращенец или дори емигрант, а просто човек, сменил домашния си адрес. Затова и в ни в Барселона преди няколко месеца не влагам обичайната нотка на драматизъм или обреченост. Вероятно за това и не изпитвам носталгия към София или България.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 С малко куфарче и дълго до коленете червено яке, придружено от далечен познат на семейството до Москва, където ме чакаше майка ми, за да продължим до София за с влак през всички страни от източния блок. Ако първите ми приятелчета в България не бяха от Афганистан, Йемен и Никарабола далечни страни с красиви имена, на които знаех мястото върху глобуса още преди да започна училище.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 На Велики четвъртък, вече в постоянния ни дом, боядисъх яйца получиха се малко грознички, но първото излезе яркочервен червен красив бияч. Следващите две вечери, нищо че бяха великденски празници, гости в български приятелски семейства с вьетнамски ястия, но в неделя си ядохме козунаци и яйца.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 Имам снимка, на която в едната си ръка държа ни с пържени немчета. Немчета е по българеното галено название на едно от най-популярните в света виетнамски ястия НЕМ, НЕМ, както ги наричат на север. Представляват пролетни руд с различни плънки, овити форизови кори. Могат да бъдат пържени или сурови, ба, а на другата имам завързана мартеница. Не беше нагласено, беше от рождения ми ден който е през март, преди няколко години, на който бях пържила немчета за приятелите си. От тогава седи като профилна снимка в блога ми. И тей, на въпросите по-горе ще отговоря простичко «Аз съм една виетнамка смъртеница в Барселона». 13. Георги Господинов Георги Господинов е поет дори когато пише проза. С стихосбирките си «Лапидариум» и «Черешата на един народ» влиза категорично в българската литература през 90-те. Все така категорично надскача рамките из «Естествен роман» 1999, дебютния му роман, преведен вече на 21 езика, включително исландски. Автор е надвъзборника с разкази, на пиеси, сценарии за късометражни филми, графичен роман, в съавтоство с на Тороманов, есета, дори либрето за опера Опера, поставена наскоро в Пълша. Непрекъснато рискува с нови жанрове, защото вярва в правото на провал.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 Седя на южния прозорец, ползвам перва за като маса за писане. Един паяк е опанал паяжина и си е заминал. Гледам през нея, започнало е да се прокъсва. Пред мен е дворът на манастира и хълмът нагоре. Пускам погледа си да се катери през празната ябълкова градина, обръха я преди седмица, през все още зелените и вади, към прошерената вече гора. Тишината на неделята и подаръкът на ноемврийското слънце.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 Къщата словните има голям двор с няколко дългорни рогати овни и техните малки. Тя е на три етажа със седем прозореца отпред и бледозелени дървени капаци. Неделя следовед, минавайки оттам, чух свирене на цигулка. Една жена, както си беше с работни дрехи и големи гумени бутуши, седеше на пейката отпред, под късното октомвриско от слънце, и свиреше доста нестройно. Беше най-хубавото фалшиво изпълнение на есента. От годишните времена, което съм чувал някога. Тайна цибулка, впустия пустия обед на октомври, между грижата пловните и вечерята. Вивалди не би могъл да мечтае за повече. Минах възможно най-тихо и бевно, но жената ме усети, ме си с стукашното, глюци, усмихна се притеснено и спря. Като свих затъгала, чух цибулката отново. Всичко тук, включително швейцарският вестник, който всяка сутрин ме чака в кутията.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 Току-що издоено, още топло и гъсто. От няколко дни престанах да ходя. По радиото така ужасни новини. Не трябва да се бръснеш редовно, нито да се подстригваш. Ходиш със старото си яке и буловър колкото искаш. Можеш да ядеш чесън, малките удоволствия на самотата, точка. Благодарение на турските емигранти, аз, като българин, се чувствам навсякъде като у дома си в Германия, Швейцария, Австрия.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 Извишен, остатъчен страх отпреди. Манастирите произвеждат тишина, тяхната безмовна мелница работи на пълни обороти. Тих неделен сняг пада над камбанарията. Нищо потихо не съм чувал. Спомням си как като деца тичахме подир самолетите с брат ми и махахме с ръка. Бяхме сигурни, че ни забелязват. Брат ми се кълнеше, че видял веднъж как пилотът също му махнал.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 Над Джордж Р. Р. Р Мартин и кафе колкото поеме. И калъпче Синьо сирене, северно сияние, сънувах, че след един месец в Берлин се очаква да падне атомна бомба. Бях го научила от съседите двойката монголци от горния етаж. Разузнавателните им служби имали подслушвателни станции в мазето и никога не грешали. Не се учудих. Блокът ни се намира в сърцето на града, близо до световния часовник на Александър Плъц където по времето на ГАДЕРА двойни агенти от вси страни се смесвали небрежно с туристите. Тогава в този район получавали жилища само не хора и ща, а за и апаратурата и до днес събира прах и мазетата. Монголците явно са се сетили да я почистят и включат пък и голяма част от съседите биха работили доброволно и безвъзмезно за службите на която и да е държава, стига да можеха пак да следят някого. Не чия съдба да зависеше от тях. Преглеждането на сметки за ток чуждите пощенски кутии явно им се струваше унизително като събиране на огриски след банкет. Съседката отляво, например, все по-често използва ром в непосилни количества, при това не само за коледни сладки. С монголците няколко пъти сме и помагали да си влезе в къщи. И натива баба, която повръща като английски турист, е предизвикателство за всички сетива и обида за вселената.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 Семейството ми има дълга традиция в доброволната миграция по любов. Дядо ми украенец от Слобожанщината последвал баба, в чиято снимка се влюбил до най-долния юженъгъл на Русия. Виж какво, Ефрем, написала му баба, кракът ми няма да стъпи в твоята Слобожанщина. Животът е живот само там, където термометърът не слиза в мазето на градусите и краката ти остават топли. Дядо посунтял. Помислил, изтръскал снега от брадата си и написал в отговор, че хич не го е еня ни за термометъра, ни за краката му, стига да живее с любимата. Разпродъл покъщнината и заминал при баба Марфа. Години по-късно за нея и две от дъщерите им се влюбили в моста като морски капитани от Мурманск и решили да живеят с тях на студено за полярния кръг, където половин година слънцето не залязва, а само леко целува хоризонта в полунощ. Останалите 6 до 8 месеца се наричат «мрачни зимни дни», по това време единствената светлина, денем и нощем, и да отради активните отпадъци от дъното на Баренцово море. Макар в рамките на една държава, това също е имиграция по любов през няколко гъмки на глобуса и климата. Най-малката дъщеря, майка ми, на дядо Ефрем и баба Марфа също спазила семейната традиция и загубила сърцето си зад граница. В България Място с добре разпределени зими и лета, социална температура много над нулата, но економически вечна зима досущ като в Мурманск, свобоженщината и най-долния лявъгъл на Русия. Затова следващото поколение емигранти в семейството ни завъртя компасът за гърби, уста, север, юг и тръгна на запад. Постъпихме като стотици други източноевропейци в края на 90-те. Когато за щастие, селената вече беше бутнала стената и прекроила наново на аканите на палонки на континента. Чували ли сте за жената, родена в началото на миналия век в Польша, ходила на училище в Литва, задомила се в Германия и устаряла в Русия. Колко много си пътувала, бабо, казал веднъж нейният внук, докато ровел в и котия с снимки и документи. Никога не съм напускала селото, отвърнала тя.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 А е възможно да не съм се сетила, защото свободната воля е иллюзия. Още в края на XX век американски учени радикално отрязали този философски въпрос с практичен експеримент. Неврофизиологът Бенджамин Либет събрал група доброволци и ги свързал с енцефалограф.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 Така ли бе стигнал до извода, че човек няма свободна воля, а само иллюзия за избор. Вселената винаги е с половин секунда предни нас прямо нас. Или с една автобусна спирка, както ми се случи да разбера веднъж. Так му бях пристигнала в Берлин и най-лъжилище близо до зоологическата градина. До университета пътувах с автобус 100, така наречения, туристически, защото маршрутът му минава покрай всички забележителности.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 А тя се виждаше толкова ясно стъклена, с разписание, спретната и чиститка, изпираше на зоологическата градина. Аз в слисана, как може такава наглост? Как може? връщах се пеше няколко километра до вкъщи, тръшвах вратата и мразех хората и шофьорите на автобуси и исках да имам хратки, чиято компания да предпочета. Един ден реших, че повече няма да търпя. Него ден беше адски студено. Баба Марфа би се прекръстила и веднага би размахала пръст на термометъра. Влажен, мързат студ, валеше сограшица и даже бронзовите коне върху бранденбургската врата искаха да се махнат, да избягат от тая зимна несрета. След като автобусът отново подмина моята спирка, станах, отидох при шофьора и му се скарах. Той ме погледна като очудена хрътка. Момиче каза: Как да знам?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 Мога само да твърдя, че въпреки всичко, животът, а и любовта не са направени от рози, крем и извечно щастие, никой от тях не съжалява и не гледа назад с Нашата генерация, родена около падането на стената, от своя страна, не знае какво е да си измъчен късмесо, залепен за един паспорт. Ериф Мария Ремарк, Сенки Фрея, превод от немски, Емилия Драганова, БАА. Съществуваме като котки на Шрьодингер, с по няколко гражданства наведнъж и сме едновременно емигрирали и останали вкъщи, най-често летото. Твърде е вероятно този остров на безграничното битие на граждани на света да не трае дълго. Според Ремър, посоката на движение в света е само една, имаш право изреков бавно. Но да видим до кога ще продължи така. Не вярваш ли, че е задълго? Как да вярвам? В какво вярваш всъщност? В това?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 Неговите Германии, ретроспективно преживени през погледа на завърналия се емигрант, са тихи и тъжни, кресливи и усмихнати. Влади е ведър и Лучист, внимателец в думите и щедър в жестовете. Златното звънче 16. Рана Дасгупта Рана да е роден през 1971 в Кентърбъри, Англия. Отръсва в Кеймбридж, учи в Оксфорд, работи в Лондон и Нью-Йорк. В началото на новия милениум се завръща в родината на баща си, Индия, и се установява в Делхи. Автор е на романите «Токио», отменен, и «Соло», издадени на български от «Жанек 45», както и на документалния разказ за Делхи книгата Капител, част от която е и следващия текст, публикуван тук се изричното съгласие на автора и на българския му издател Манол Пейков. Постоянството на временните неща Лондон още трябвало да е временно. Думът на баща ми бил в Калкута, там щял ли да се завърне. Липсвало му класическата хиндустанска музика, която по това време преживявала невероятен разцвет, голяма част от гимназиалните си години прекарал под прозорците на зали. Където концертите продължавали по цяла нощ, а той им се наслаждавал без билет невъзрукто срещу годежа, уреден за него преди заминаването му опит от страна на семейството му да го ваксинира, за периода на отсъствието му срещу гибелните попазновения на западните момичета. Лондон от началото на 60-те, обаче, запратил баща ми в екстас. Той, който винаги се е стремил да не бъде подвластен на ограничения, изведнъж попаднал в един свободно движещ се свят. Пълен с хора и събития. Четял историята на Европа, влюбил се в джаза, ходил да слуша Ела и Луис, Албърт Хол. Попаднал в удовлетворяваща в своята упростеност професионална система, работи шли здраво, те повишават, така че не след дълго успявал да праща пари от дома. Движил се в среда на новодошли като него, които изведнъж се оказали свободни от всякакви задръжки и били готови да го ударят на живот и приятелки.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 До този ден, през 1965, тя била срещала само още един индиец освен баща ми. Мнози неотпознатите й били ужасени от това ново приятелство. Родителите й не останали доволни, някои приятели спрели да й говорят. Въпреки това любовта устояла. Двамата заминали на почивка в Италия.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 Штом пристигнал в дома на приятелите си, за където бил тръгнал, им разказал какво е видял и се развидал толкова неудържимо, че сърце не им дало да му предадат веста, която так му били получили чрез телеграма и която била разпространена същата вечер. Баща ми живее отдалеч от калкута едва от 18 месеца.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 която живееше на другия край на света в Делхи. И така, в края на 2000 повторих в обратна посока пътуването на баща ми. Пристигнах с един куфар и кашо с бележки и статии, събирани във връзка с писането ми. Всичките си останали притежания оставих у един мой чичо в Нью джерси Нямах намерение да отсъствам за дълго. Не знаех колко точно отнема написването на един уман, но едва ли ще, ще да е повече от 6 месеца. Не планирах да се остановя в Делхи, бях минавал през града като малък, винаги на път за Калкута, и си спомнях единствено мръсен и неогледен урбанистичен безпорядък. Не се съмнявах, че ще успея да убедя любимата си да го напусне за сметка на блестящия Манхатън. Но малко след пристигането ми в Делхи всички подобни мисли се изпариха. Биби утвърде просто, ако кажа, че за града, градане по-малко вярно е, че го намразив, но определено имаше едно унищожително потабяне. Едно привличане, като че ли притегателната сила на Делхи отиваше отвъд обикновеното харесване или нехаресване все пак през 2000 всичко удобно и уредено, познато ми от местата, където бях живял, тук те първа предстояше, а градът представляваше вихрушка от планове и възможности. По чиста случайност бях попаднал в една от великите люпилни на нашата епоха и без да съм го планирал останах. И до днес живея там тук. А вече цяло десетилетие и отгоре Чичо чуми в Ньюджарсих продължава да мъкне праша ми вещи от мазе в мазе при всяко свое местене. Превод от английски – Николай Дюгеров 17. Екатерина Петрова Екатерина Петрова е преводач и журналист на свободна практика, в момента пребива в София. Нейни преводи и статии са публикувани в български и англоезични издания, сред които «Дневник», «Бакхус», «Една седмица в София», «Капитал», «Вагабунди», «Балкан Трафелерс», България Онейр», литературното списание би както и в Балканската мрежа за разследващи репортажи. Авторе на блога са снимки и пътеписи в Грондипнат Муфеет и рубриката «Нещо търсач» в «Капитал Лигът». Където разказва историите на интересни предмети, събрани от различни места по света. Когато не пише и не превежда, обича да играе на пиктионери, диксит и на филми, да имитира акценти, да яде стриди, да пътува и да търси нови предмети, за които да разказва. Първият паспорт Айам Хамелсес, Бегост Херарсумани Хамеландистат Мекет Хейр Ме. Вилем Фулсер. Неотдавна случайно открих първия си, задграничен, паспорт, издаден през 1985. Първоначално го възприех като незначителен, незнайно защо запазен документ с отдавна изтекъл срок на валидност и единствено с сантиментална стойност, при повнимателно въглеждане обаче установих, че той е и вид свидетелство за това доколко са се, се променили нещата от тогава. Не само лично за мен, а и изобщо, 30 години, два политически режима.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 е трябвало да се съобразяват притежателят на документа е инструктиран да изпълнява серия от смеразяващи кръвта задължения, като например да се снабди с необходимите входни и транзитни визи, да напусне пределите на НРАБ в посочения в паспорта срок, да посещава само страните, за които има разрешение, да се регистрира в съответното дипломатическо или консулско представителство на НРАБ в чужбина, ако пребива повече от една седмица. А ако личното му явяване е невъзможно, да уведоми същите писмено, да се завърне в НРАБ в разрешения му срок, след завръщането си в НРБ в десетневен срок да върне заграничния си паспорт, служебните в съответното ведомство, което го е командировало, а частните в поделението на МВР, издало паспорта. И накрая, допусналите нарушения се санкционират. Когато съм се здобила с първия си заграничен паспорт на петгодишна възраст, едва ли някой е можел да си представи какво голямо пътуване ми предстои. Тогава е било немислимо както за самата мен, така вероятно и за ме възрастни, че през следващите три десетилетия ще успея да стъпя в десетки страни на пет континента, че ще живея за подълго в шест от тях и ще съм както благословена, така и проклята от един неспирен и неутолим ландерост.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 На пръв поглед разликата е толкова голяма, колкото и между напечатания на пишеща машина с паспорт с неогледен вид, на чиято корица, над стария герб с петулатката, пише само HP България, и най-новия ми, значително по-адекватно изглеждащ биометричен паспорт, на който, над актуалния герб с трите лава и короната, пише първо Европейски съюз, European Union и чак под него Република България, Република в България.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 Майка ми обича да казва, че на черно-бялата снимка изглежда му сиротяла. Вероятно тогава наистина съм се чувствала така, в този момент тя е била на специализация във Франция, а аз в София, оставена на грижите на баща ми, баби, Лели и Войчовци, и тя сигурно страшно ми е липсвала.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 Все още единственото гражданство и паспорт, което притежавам, е българското. Въпреки това съставките, от които си представям, че се състои домът обичани и обичащи ме хора, стари и нови спомени, любими гледки и предмети, познати аромати, вкусове, звуци и уютни езици, при мен са пръснати на толкова много места по света, че, ако използвам думите на Вилем Фулсер, аз всъщност съм бездумна.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 Защото в следващия миг не мога да се спусна по стълбите на Нью-Йоркското метро, да ме лъхне неговата неповторима миризма, а като се кача на влака в Харлем, случайно да видя старите си съквартиранти от Бруклин. Колкото и да го обичам и колкото и важни срещи и разговори да помни, Хамбара никога не може да бъде единствено и завинаги, моят, бар, защото лондонският университетски пъп Джорджи Тиви и Тетюр в клуб в Сейн Пол давна са заели това място. Всеки уикенд усещам острата липса на мързеливия брънч с приятели в Берлин, а в последния четвъртък на всеки ноември, като кучето на Павлов, не мога да се отърва от видение за пуйка, сос от боровинки и тиквен пай. Тези кулинарни копнежи до някъде, но не напълно, бяха компенсирани от ежеседмичните сарми на баба ми, докато беше жива. Понякога липсите са ужасно и досъдно битови, любимата чаша за кафе, мекото карирано одеяло или плаката от любима изложба, които не са се побрали в багажа ми и при поредното местене. С хората, естествено, е най-сложно. Давам си сметка, че тези симптоми на бездумност същевременно са и една огромна привилегия. Страхотен лук е, че мога да се чувствам щастлива и общо взето на мястото си на толкова много и различни места –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 ВК, сега, предаването за литература, страници, по репоплайк -E -E -E През 2012 спечели субсидия за видеопоезия на най големият арт-фестивал в Тексас, Луминария. Визията в Илуминатионс е дело на Лезли Кел, Никола Барбов, Диони Гомес, Матю Янке и Девин Кент. Проектът е представен и на пролетното издание на София поетики 2012. Живее в Сан-Антонио, Тексас, със съпруга си и трите им деца. Това лято предстои да излезе първата юстихозбирка. Меридиени и демони, понякога, за да намериш любовта, трябва да я потърсиш. Няма да я откриеш в лицата на хората около себе си, докато непрекъснато се питаш там ли е скрита, ще ти намигне ли, ще те намери ли. Тя не е болест от нея, не се ли не е.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 като живак се отроних във влажния следобед. Онази година лятото беше дошло рано и лепкавият въздух дам са белите ми дробове. Първото, което Тексас ми взе, бе лекотата на дишането. Слънцето грееше огромно и нажежено, пътищата граеха огромни и нажежени, хоризонтът край нямаше, хора не се виждаха освен в летящите автомобили и в офис с градите, и в ресторантите където всички ми се усмихваха мило и предвидимо, а аз се зачудих дали ще оцелия физически на това странно място. Първото, което текстъс ми даде, бе лекотата да усетиш себе си. Нощем заспивах в безтегловност. Откакто пристигнах, всеки ден правех открития. Небето ниско, буклесто и тежко. Въздухът наситен с влага, пътищата религия. Църквата на всеки километр, мащабът троен, английският стежък и южняшки акцент и американска стилистика, дневните телевизионни шоу-програми, нощни приказки, нощните клубове селса, меренге, кантри и рок н рол Вренчени в мен непознати, които поздравяват с хаур и отдойни и подминават, без да дочакат отговор. В центъра на града, на главната улица, кола от картони. На два метра от земята върху кулата, същински тексаски двуполувшива на просяците лези, бог да го прости, с развети руски коси под щедро гримирано лице, бо, само с една препъска през красивите загорели крака, заежда се пиперливо с всеки, който има нагост да не му подхвърли долар. Черни гарги ме преследват по улиците заради сладоледа, който капе по паважа с послушни катерици, а край него Колорадо, красивата, мощна река на Юго-Запада, биеща се през центъра на града под моста на колонията от мъжки прилепи, която всяка вечер след залез слънце изригва из потрашля салите метални подпори, отнася въздуха над главата ти и заминава да пирова с мушички, мишки и комари. Ако всеки път, когато съм изговорила думите «България» или «Българка», Една малка звездичка се бе раждала, над главата ми днес щеше да свети цялата долина от български рози. И докато блести, щеше да се оттече в някоя черна дубка. Както думата, бългериан, се оттичаше в застиналите в незнание лица на хората. Давах им три секунди да прерувят музъците си. Каква наслада бе да си паднал от Марс и никой да не е чувал зародното ти черно море. В Тексас с най-накрая станах българка. Умилението ми траеше точно три секунди.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 На първо време ми беше важно да науча какво значи да си американец. Хората пристигат в чуждия свят като младенци, не способни нито да ходят, нито да говорят, дори привидно да знаят езика. И колкото по-успешно се адаптираш, толкова посилно усещаш миналото. Все по-трудно ми ставаше да превключвам на български, а високите сини планини и бурното черно море бяха безпредметни в тексаския прериен пейзаж под набухналите югозападни облаци. Носталгията, измъчваща дните ми цели две години, отлетя заедно с кризите на фантомно прияждане на бомбони, черноморец, чопска салата и лютеница с хорце. Да, носталгията един ден приключва и разбираш, че човек се лекува, като забравя. Изураващата тага в сърцето те отпуска и новата родина с хитър Сократовски шут събаля за мъка от мнения, образи и митове, с които си израснал в друг меридиан и паралел.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 Защо да ходиш на Запад, като раяте е на изток? И се появява този интелигентен, начетен, жесток приключенец, дете на Генла, който слага на масата латинския превод на книгата за звездите на Амата Алфаргани. Алфаргани е мюзиумански астроном и математик, живял през първата половина на AIX век в Багдад. През онзи далечен 15 век Алфаргани е звезда сред учените и поетите.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 Съчели Алфаргани Колумб попада на латински превод на «Компендиум на науката за звездите», в чиято глава 8. Алфаргани изчислява обиколката на Земята. Това, че е кръгла, се е знаело още от 2 век от новата ера. Птолемей, ползвайки египетски и финикийски извори и свои изчисления, пише, че обиколката на Земята около екватора е 24 000 мили. Алфаргани открива с инструмента на разума си, че има неоткрита твърд, но нали е източен човек, не говори в хипотези и теории ясно, точно и с самочувствие, а смирено дава предположение за евентуално отхвърляне или приемане на тезата му от неговите наследници. Наследниците му живеят в средновековна Европа. Генуезът фиксира ширината на един меридиан на 66,2 мили. Не се сеща, че Алфаргани използва арабски, а не римски мили,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 И аз гледах за птици в илюминатора на самолета, но ови, не видях и нищо не усетих. Пътувах в търбуха на голяма птица, а там е твърде уютно, за да следиш магнитните посоки. Колумб съзнателно пък правя данните в корабния дневник и съобщава по малко действително навъртените левги, за да не разберат доморейните моряци, че Индия не е просто задъгала на родината и да се разбунтуват. Ето така, Колумб открива нов континент, а всъщност не той, а морякът Родриго Детрияна от кораба, Винта, пръст забелязва възможно парче земя на острови Испаниола, днешно Харити и Доминика. Официално откриването се случва в 14-я част от деня в петък, 12 октомври 1493, на две левки разстояния от брега. В историята и общата. И личната, като откриеш своята Америка, в етеричното ти досие те щамповат е с ден, година и час. Аз открих моята на 1 май 2000, ден, в 3 часа след обед, на 2 мили над земята. Никой не ми махаше отдолу, но забелезах прекалена употреба на правия ъгъл в архитектурата и пътното строителство на местното население. Сутрин се будех в стая с куфърта носин, с двойни колани.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 И като Колумб с разгневените моряци водиш двойно с четоводство в единия пишеш истината, в другия, за моряците демони, изкуствено занижаваш цифрата на понесеното наказание. Тялото ти бяга по магнитните уси, без да се оглежда назад. В моята родина има много демони и телата страдат от огромна умора, а както казва източният мъдрец Албирони, когато тялото се умори и душата започва да линее.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 Какво е повесело занимание от това да ловиш демони в собствения си замък, докато се случи нещото, което трябва да се случи. Предвидиво се бях запасила с вафли, морени. Нахранвах единственото сетиво, което можех да нахраня. Демоните отиваха да спят, а аз тръгвах да играя играта на покояване със света, в който то прелъстяваме, то сме прелъстени. Цената на тайните пещери е висока.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 Седях на брега и в Остин и се взирах в широкото и корито, в коренищата и нападалите листа. Името ѝ означава – червена. Първият и изследовател я бърка с друга река – Бразос. Качах ви за грешките, нали? На Бразос са викали Колорадо, а на Колорадо – Бразос. Цветът ти е бил червеникаво кафяв от хематитните наноси, които свича от планините. През 60-те години започва оковаването и в язовири, аквадукти и канали. 90% от водите се използват или за напояване, или за пиене. След построяването на язовирите Хувърг и гленкения на носите се отлагат в езерото Пауъл, а цветът и се променя в стандартното зелено синьо. Опънала се е като удалиска през Ости и бавно се влачи надолу към Гранд Каньон, Калифорнийските полета и залива на Матагорда. Река, за която бъдещите поколения ще водят войни. Питам се къде е езерото знаносите на пришелците. Където и да отидеш, рано или късно потичаш в зелено синал. Но цветът никога не е най-важното нещо. Важно е да се загърнеш с любов. Да идваш с любов и да бъдеш посрещен с любов. Ако не я намериш тук, ако не си се научил все още да обичаш, за да бъдеш обичан, продължавай напред. Пътят ще те научи. Пътят е неизбежност. Точка. Любовта е странна птица. Въглеждаме се в призраците и, търсим и, и тръпка и прашните пътища, а когато я намерим, дивото спира да зове, сгъваме платната и започваме любовно да строим къщи, любовно да садим дървета, любовно да заравяме корени. Една късна вечер, близо тринесет години по-късно, приспах децата и излезох на двора, за да полея дърветата. Из малките улички на моя квартал в Тексаска са пришелците от далечни паралели и меридиани сме десетки. Всички до един сме пришелци. Кой в този живот? Кой в живота на дедите си? Никой не пита за миналото. Всички сме тук за бъдеще. Къщите ни са катнали върху дествена земя. Под нас е подводното карстово езеро, което поддържа живота в този район. А из дворовете се говори на китайски, английски, испански, хърватски, индийски. Смокинята, отрупана с плод, беше затихнала. Цял ден жужи, бръмчи играчи с гласовете на животинките, които е прибрала да храни, но вечер екосистемата замира, и само паяците остават на пост и някой крадлив скункс се промъква добре опадалите на земята плодове. Една голяма сова беше кацнала на съседския покрив и върташе глава. Мъркаше металически и се зачудих дали. Не е котка. В беззвездното небе, човек вижда само очертанията на собствения си опит, а аз не бях виждала сова в Тексас спреди.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 Англия беше първата ми идея за чужбина, мечтано и невиждано място. И все пак, нищо, че по това време вече умех да чета, надели щях да съм в състояние да я посоча на картата. И ясно си спомням, че през 1973 една от войните ми отиде с мъжа си в Европа. Изпращането им до летището, майкетия, ми направи страхотно впечатление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 Съзряването ми в тази среда бе определящо за авантюристичната минатура. За мен чужденците не бяха чужди, а тъкмо обратното нормална част и важно присъствие в ежедневието ми като дете и юноша. Вадо, Тадов, отивам. Но къде? Ит, Б. заглавието на тази концертна Ария на Моцърк прекрасно иллюстрира въпроса, който често си задавах преди да навърша 20. Тръгнах на лекции. Пътешестването си оставаше моята голяма мечта, но сега имах и друга.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 И в столицата на света си ги позволих до изнемога, нагледах се на опера, другата ми голяма страст. Година по-късно последва първото ми, прескачане на локвата, както наричаме през океанските пътувания. Европа не ме разочарова, напротив, почувствах я като континент, направен помярка за моите вълнения. За близо месец обиколих с влак градове като Мадрид, Толедо, Париж, Виена, Милано, Барселона.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 Но след началото на политическия и економическия упадък, който с шеметно темпо завлага страната, взех сериозно да се замислям дали да не заживея другаде. И тогава спечелих стипендия, за да уча оперна режисура в Театро Колон, Театър, Колумб, Осна. 1857 е най-голямата опера в Аржентина и заради забележителната си акустика и традиции една от най-важните в света – БПР, в Буенос -Айрес. Аржентинската столица бе вариант, който не ми беше хрумвал. До тогава бях имал далеч по шаблони страмежи, щатите, естествена, цел за всеки латиноамериканец. Трите години и половина, които искарах в Аржентина, от март 1996 -а до ноември 1998, -а, без преувеличение бяха нещастливите от всички. Да, през това време бюджетът ми застрашително граничеше с мизерията.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 Така или иначе, именно в Барселона се установих, с кратки прекъсвания като това в Мадрид, където искарах магистърски курс по журналистика през 2004 В каталонската столица си намерих сравнително стабилна работа, успях и да прокарам един скромен популяризаторски проект – опера в библиотеката.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 Автор на две книги, множество студии, изследвания, статии, анализи, рецензии, асоцииран наблюдател на в култура. Фулбред старши изследовател в Харвайн, САЩ, лектор по български език, литература и култура в Пекински университет за чужди езици. Специализирал е в университети в Берлин, Будапеща, Сантяго де Компостела, Виена. В Нью Йорк живее между 2011 и 2014, а през 2014-15 е лектор по български язик, литература и култура в Тринити College, Дъблин. Изнасяния. Бях попитан дали мога да напиша нещо покрай опита си на емигрант. Или на имигрант. По телефона беше, не се разбра. Не допопитах. Вярно че през 10 от последните 17 години съм оставал навън от 5-6 до 9-10 месеца на година, както и че финалните 3-4 години живях извън България. Това все по-трайно задържане навън вече приема белезите на емиграция, но вялата поетъпност на тази тенденция е примесена с толкова превратности и недопусняване, че опитът ми ще да е ценен по-скоро като междинен. Кръснопътен, монстов, трасфернелен са метафорични неологизми, определящи имигрантския ми опит. Писането за бятствата ми ще бъде от междината и от подножието, от една пъдина, прилична на депресия, от която и емиграцията. Имиграцията изглеждат като до някъде героични възвишения, които още не съм превзел. В последна сметка се оказа, че самото от онези номади, които на път се чувстват повече от дома. Иронията е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 Емигрантът загърбва и така зачерква несъстоятелността на родината. Емигрантът кротко изкупва своята несъстоялост се от дома. Емигрантите са белязани от загубата. Имигрантите от изпитанията по вписването и приема от онова, което ще нарека универсално недоумение на емигранта. Все пак двете състояния са свързани, ако не са двете страни на същото. Напусналия търси прием. Емигрантът изпитва носталгия. Емигрантът става имигрант. Имигрантът си остава емигрант, мигрантът трябва да се справя и с изтрагнатостта, и с присъждането. Всеки, който мигрира, е и е иммигрант, Тази двойственост е бити характеристика на миграцията. Тук ще говоря преди всичко за имиграция, тъй като тази страна на опита ми повече ме занимава.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 Скъсването с любимата майка бива заменено с ново инсценирано детство и младост. Отърсваме се от една омерзителна зялост, за да преживеем на ново еротиките на подрастването. Имиграцията е второ бързо съзяване, акселерация по избор, която цели да преобрази мащехата в любима. Всеки в чужбина бърза да поръсне, мре да стане голям, любим, любовник, да проникне и да се внедри, да се задържи и да уседне, да получи признание и прием.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 Имиграцията е високомерна и привлекателна учителка. Тя ни учи и възпитава като майката, но е чужда, веща е и взискателна, не прощава и ако не се справяме, ни отстранява. Имиграцията е жулиета на балкона, която ни кани горе, но ако са ни восъчни крилете на любовта, и каровото падане си е за наша сметка. Чужбината е любима, пред която перманентно сме на интервю за работа.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 На летището в Лондон ме попитаха къде отивам и защо. Похвалиха английския ми, като лъскаво малеби из мен се разтреса ласкава топлина. Години по-късно, вече иммигрант в Нью-Йорк, прозвях съчувствената ирония за подобни насърчения. В Оксфорд бях попукана. Не от колеж, а от колежка, беше спечелила, измествайки ме единствената литературна измеждостипендиите за тук български умници. Тогава Комай беше първият ми провал от пълнолетие насам и не смятах да го чета като симптом, а и колешката беше свясна и въртеше страхотен английски, докато аз му се молех да ме пусне, подобно на безименния герой на кавка пред вратата на закона. Не ли, шли, с колешката се залюбихме през лятото преди заминаването и за Оксфорд, тъй че е имена, учебна година, по покъсно, поканен на гости за целия юни. Ден преди да замина, жена ми... С която се бяхме развили прекалено скоро, за да мога да я мисля иначе, дойде с мен да си избере дрехи като за предхора – кафеника в усъко, риза в землисти тонове, бежавеещи гащи. В Лондон, посрещна припкава усмивка под чифто бекливи очи, видях се отведен до фотокабинка, където шест пъти бях запечатан от тупор под шумна светкавица. От химичните цветове на снимката отровно ме гледаше дядо ми с лоша прическа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 Срамуваше се, че не разполагах с отработената естественост на доброто потекло, нито с грубата самородност на порубващия талант, срамуваше се, че е с мен, че ме е поканила и че зависи от нея, което пречеше да ме пропади, макар да не мина без опити. Оставаше и само да ме държи гладен, докато сновихме през томашните сокове на сохо. Тази колешка и любима, прекарала по добрата част от младия си тогава живот по чужбини, беше моята първа чужбина. Първата моя имиграция. не Англия с веселите юнски пасища, любопитна с пържа и повратливи в парата зеленчуци с цветовете на Бенетон, не Оксфорд с опустелите колежи и ведрата индиферентност, не Лондон с гладното основане и оповръщаното сохо, а тази моя любима се превърна в първата ми иммиграционна немезида, първата моя черна прокода, първата ми изгнаност, от която на своя ред нямах джобни и топки да избягам.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 Метростанциите по зелената линия, зазидени с плакати на гостуващи топ изпълнители и оркестри. Първоначално споделях апартамент в разпад с разкрехната комуна с високо съдържание на добродушни българи, но скоро се спасих дома на местна акушерка, която отиваше да диша с пълни гърди по прешесалите пътища на някой нездравословен континент Африка, предполагам. Скромният дом до пратър разполагаше с хамък и разни природосъобразни удобства тип – камашит, силистра които ми стояха шик. Никога преди не бях живял сам в 300 на ръба на лукса. Получавах десетина пъти повече, отколкото от дома. Вместо да си взема примерно кола, без бавене обръщах тези пари в немислим преди и безсмислен стандарт. Един следовек не ми се пишеше и на безвреме за пролетилата селинкеш траса си взех италианско кашмирено манто. Синьо, за 350 долара. Също и италиански обувки за още 100.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 Поглеждам назад към тази първа кратка и щастлива иммиграция и не вдявам как съм сколасъл да вместя такъв несмет седневна събитийност в някаква си половин година. Хубавката Виена, дори не ми хрумна да я напусна, за да проверя как ще ми дойде останалата Австрия. Все пак, когато към края стори глупостта да се занесе до Амстердам за конференция, приканяща за връщане към сетивата, тъй, че минах и през Париж, на прибиране с автобус към Виена, усетих по влагата в очите фината на слада от прибирането от дома при приемната майка. Впрочем, при едно иначе изличено пътуване, организирано от колеги, до безимено градче под Виена, при вида на двоетажната мотриса, която щеше да ни прибере от дома, ми хрумна сполетялата като откровение баналност, че онова, което отличава точните от хуманитарните науки,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 Културата на Янина се изчерпваше с фамилните таверни, по които открих калмарите и октоподите, въобще храната добрата обща страна на Балканите. В Янина открих благината на пълното инкогнито. Тя беше първата ми имиграция насаме със себе си. Година по-късно се озовах в Будапеща. Първите три месеца живях в подземен коктор, в който умирах от студ, преведох книга и написа в студия, която щеше да се превърне в гръбната на втората ми книга.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 Чужбина като чужда жена, омъжена и прекрасна, тя седеше срещу ми в мексиканската кръчма, Игуана, където ни бяха отвели на раздумкът за разтуха след някакъв феминистки семинар. На него кавалерски бях защитил феминизма и сащото тръботената агресия на бъдещата ми добра позната Добравка Огрешич. Тя умее да е център, но е способна и да харесва, Та и допъдна ироничният брат в драматургията на диалога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 Татяна зарязваше равенството и превключваше на руски, което правех и аз. Резултатът беше разрив, удъвен в издото, думи мълчание. Татьяна беше права, и миграцията в чуждия език предоставя повече споделеност, отколкото гостоприемството. Наколкото и различно ниво да знаят един чужд език двама души, той винаги ще е пообщо, чието и да е роден. Домакинството в човешките отношения е като във футбола, у дома и стените помагат.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 Моят фулбрът беше изследователски, което ще рече, че времето ми в Хървайн, Калифорния ми принадлежеше. Заминах обаче с задълженост, преди да се отдам на Америка, следваше да на предговор към втората си книга и да я погледна, преди да я дам запечат. печат. Надявах се да изчистя българските си дела до седмица. Скоро осъзнах, че ще прекървам като побит камък пред компютъра на шефа си поне месец. Така месец и половина от шестмесечния си фулпред жертвах за книга на български, сбита под родна лирическа стряха. Писането за Ботев или Вапцаров в циментова отруба без прозорци на сред Калифорния се оказа нездраво удоволствие. Беше нередно, разбира се, бях там, за задъчета и пиша върху културата на междините. Вместо това пише за поети, които никаква междина не ги ловеше.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 И аз спасително привиквах българската литература в интуитивно предчувствие за бъдещите си иммиграции. Америка ми тръгна трудно. Фървай, не можеш отиде до магазина без кола, но за да си вземеш такава, ти трябва кола, за да се до разпродажба. Стигнах пеше до най-близката, което ми отнеденя и вече затваряха. Всъщност бях тръгнал с надеждата да стопирам.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 Там и тогава, дигнал палец в аварийното платно на шестлентовата в едната посока магистрала, за пръв път усетих несеизмеримостта си с Америка. Изпитвал бях паниката пред враждебни, като Улов и Лондон, Петербург и Париж, или безразлични места, като Будапешта и Атина, Прага и Варшава, страхливата път от несправянето, от откритието, че съм неоправен, от недостига на интелигентност, който не ставаше по малък от определянето и като практическа, себепрезрението пред карти на градове, разписания, куфари, сврък багажи, загубвания, набутвания в градски магистрали без тротуари, залутвания по сокъци, въртене в кръг като флош филм. Когато стъпих в Америка, бях вече и опитен, и попримирен с глупостта си. Чуждостта на Калифорния не беше сметчена от обичайната паника на себепрезрението.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 Така и не си взех кола при омя магистрален автостоп. Довърших и изпратих книгата, след което за награда се преселих за заседница в Нью-Йорк. След Флорида, която ми се яви като слънчасела версия на Калифорния, Нью-Йорк ми дойде като откровение и абсолют, като моя град, в смисъла, в който наричаме «Мои, неща и хора», на които сме отдадени. След толкова филми и фотографии, човек очаква красив по-модерно му град, оцелостен в гледки. Трябваха ми обаче години, за да се науча да виждам Манхатано перспективи, които даряват с цялост, но и тя си оставаше откъслечна, физиогномична и профилирана на Махали. Харесва ми да преведа на именно с Махала, много подхожда на характерната нью-йоркска вярност на собствената Махала. Бъра, But... Дунтълни и Митон, Челси и Хелек Китчен. Soho и Tribeca, West и East Village, Upper East и Upper West Side, Central Парк, Mornings Хайтс и брунсовидният Хайлем. Първото впечатление беше за Навасен, мускулест град, който с всичките му изкарани на показ кабели, тръби, канали, скелета, агрегати и носещи конструкции изглежда като обърнат с хастъра навън. Сякаш е град, обзет от екстремния ексхибиционизъм на неуморно сепоко, предоставящо достъп до перманентно провисналите му вътрешности, сякаш в него си иона или пиноккил в отробата на кита. Впечатление, всеки дневно затвърждавано от вездесъщото нью-йоркско метро, слоя салите му локви. Липсата на цялост оставяше впечатлението за неподатива на мимези с възвишена свръхмерност. Сякаш градът по Аристотел беше чудовище, дълго 20 000 стадия. Нищо не можеше да ме спре да обикалям, снемам, картотекирам и складирам парчета от тази имагинерна необхватност. Манхатън е всъщност малък, неочаквано обгледим и обходим, но общото за него, неговият вътрешен интегритет идва от поделените вътрешности, там, където повърхностите му са многолики до изличаване на облика.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 Ще да съм изглеждал смешно, овързан в кабелите на несъвместимата си техника, на по в заснежение Централ Парк, снимащ падките, нахлопил слушалки, отвеждащи към Тумбест, Лукмен, в който се е вървял Я Месиен, Я Веберн, докато в скута си съм дундуркал недоносен лаптоп. Америка ми помогна да прогледна завещите като съучастници и да надвия интелигентското си сирома хомилство.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 Никъде глобалната вечност не се държи така свойски, колкото в непреднамерено враждебно място като Китай. Отидох в Китай, за да набавя сигурност за новородената си дъщеря и прилежащия й брак. Имаше и любопитство към изтока, левичерски интерес да видя успешно реализиран ляв проект, както и надежда, че най-накрая ще намерях време за писане на проза. Мя си тръгнал от САЩ през 2004 с убедеността, че се прибирам да пиша.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 Това, разбира се, означаваше окончателно залязване на писателските ми амбиции, но кой знае, можеше изневиделица да пропише на английски, при това направо литература, само първо да си намеря работа и да си стъпя на краката. Година по-късно започнах като застрахователен агент с особен акцент върху за страховките – живот. Работата ми предполагаше да ходя с компютър, да пиша в пометрата и магдоналците – ОВИ – преди всичко писма.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 Паралелно с това започнах да преподавам в българското училище. Аз, теоретикът на литературата, който беше близък с Волфган Гизер и разговарял от Садерида, сега преподавах български на първокласници. Би трябвало да се срамувам, но не там. Българите от Нью Йорк поне ми дадоха да преподавам нещо някому, нещо, което не може да се каже за американците тъгява.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 Провинциално можеха да изглеждат дори Виена и Вашингтон, Берлин и Пекин. Покъсно се оказа, че и повечето квартали на Нью-Йорк, а дори и някои махали на Манхатън, могат да се усетят като провинция. Хората, които ходят в Авери Фишер Холл, залата на Нью-Йоркската филхармония, изглеждат по неподготвени отонези, които слушат берлинските филхармоници. Далериите тук са по правило поплахи плахи и алчни отонези в Лондон, в Берлин и дори в Пекин.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 Ведно с неотешителното откритие, че и от тях няма как да бъдеш част. Каквото и да ви разправя Георги Тошев в чужбина няма друга България, освен поп родина, която като хищна хидра поглъща и Ботев и Левски. Напускането точно началга родината се оказа невъзможно, тъй като именно тям е присрещна и навън, досъщ като старата напрага на Дебелянов. Странно беше да се изправя пред собствената си ничиност, зазидан в едно българско.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 Другата земя, флоидна мечта, поглъщаме с прегрътка, а аз я питам, коя си ти, познаваме ли се изобщо. При тепли ще остана цял живот. Тя не отговаря, пе ми песни, дърветата са сини от небето над тях, въздухът е чист. А аз стоя на спирката и се въздържам да прегърна целия свят през тази земя. Моя ли си ти, о, Канада?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 Дали е до болка познато или до болка различно май, Ашина тук не е познатостта или различността, а болката. Докато болело, значи си жив. Идеше ми по едно време да ударя коляно в земята и дълбоко да се поклоня на всички емигранти. Струваше ми се неимоверно изпитание да оставиш съзнателно толкова милиони неща, образи от познатият и опитумен свят.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 Имахме своите несъгласия с Канада, разбира се, поредното противопоставяне на майката и мащехата. Категориите ми бяха в непрестанно движение, разместване, обръщане на опаки. Естествено, сравнявала съм непрекъснато с познатото ми, с българското. В много моменти в полза на Канада, но май в още повече – в полза на България.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 Усетих общност с моя народ странно нещо, което никога допреди не бях изпитвала. Усещах хората в трамвая като свои. Беше ми уютно, на мен, която винаги съм се чувствала поне маничко като чужденец в България. Много размишлявах, много се гърчах в дилемата да остана или да се прибера. Много говорех с България по скайп. Търсех съвет да си дойдали какво ще завая, дали няма да съжалявам горчиво за пропуснатия друг свят в който детето ми уши има по-добро бъдеще. Сънувах кошмари как се прибирам в България, а там, разбирайки, че няма връщане назад към Канада, сенят се превръща в ужас. Последната година непрестанно гледах българска телевизия. Беше странно, болезнено. Моя приятелка, малко по полудавна емигрирала в Канада, ми казваше как имиграцията е като да почине някой близък, как минаваш през период на шок, после дълбока печал, примирение и свикване. Са но през каквото и да минаваш, дълбоко вътре нещо твое силно липсва, няма го стек, и то непрестанно. А през цялото това време Канада нахлуваше в мен с всичките си специфики. Невероятната тихоокеанска гора, насред която имахме късмета да живеем няколко години. Прозорчето, което се отваряше и в стаята нахлуваше най-чистият въздух на света. Споредичната поява на койоти, еноти, орли в непосредствена близост.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 Уникалната възможност в един ден да смениш духовното си местообитание ен брой пъти. Канадските ми млади приятели, които ме запознаха с културния Ванковър, с местата, които са «кул» cool, с местните интелектуални сборища. Благодарение на тях посетих ландъргръунд концерти, поетични четения, присъствах на различни културни събития и съм обменила безброй думи с хора от всякъде и са най-различна нагласа към света. Постепателното овладяване на този чуж свят и огромният зверски напан да се науча да го съпреживявам, да го разбера, да го обикна, да го опитумя. Постепенното овладяване на английския език, който влада е хуш и преди това, но там наистина навлезе в мен до степен на дълбоко разбиране, познаване и удоволствие от овладяването му. Мислех си през цялото време, как националното ми чувство постепенно заглъхва, за да отстъпи място на нещо доста по-космополитно и възприемащо всичко.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 Пластове навътре, за които не съм имала никаква представа. И в цялата ми тага имаше прелестни моменти на единение с хората, на потлаци, както се наричат там сбирките, на които всеки носи изготвена от него храна, на обмяна на светове. Моментите, в които обаче оставах сама със себе си и със собствения си вътрешен монолог, наделяваха и може би именно там, в тези моменти,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 Интересуваме близостта на любимите ми хора и то до такава степен, че космополитността вече изобщо не ме вълнува. Интересуваме дълбоко фактът, че когато попитам дъщеря си, харесва ли ти в България, тя вика с пълно гърло, да. Искаш ли да идем пък в Канада? Може, ама за малко. 22 Герасим Гишлиев. Герасим Дишлиев е мим, който обича да говори. След една година физика в Су. Климент Охрицки, той изоставя точните науки и записва пантомима в надфис «Кръстю Сарафов». Две години по-късно е приет в школата на Марсел Марсов в Париж, където след завършването си остава да работи като асистент на маестрото и преподавател. Раницата и китарата, в които заминава на стоп за Париж преди две десетилетия, вече са приели по олегналите очертания на куфър от онези големите, с твърдите стени. Разтваря го в някоя стая и тя се превръща в негов дом. Бордови бележки от годината, в която пропътувах 100 000 км. 10 ноември 2013, някъде между Найроби и Лусака. Намирам се в малък самолет, който превозва в Африканската нощ типове като менки тайци, кеници, замбийци. И в миг емоцията ме сграбчва за гърлото. Имам чувството, че съм сам самичът на света, далеч от всичко.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 Гласът ти не оставяше капчица надежда. И въпреки това нещо промени думите във възприятията ми, и аз чух, баба почина. Баба, майката на майка, си отиде години по-късно. Така и не успя да си прости, че да ти дойде след тътковия. Времето се разклати и залитна. Дълго плаках, поспах на пресекулки, излизов с армел да посрещнем коста около, гарде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 Реалността ме смука, не забелезвах никой друг. Гледах, без да виждам. И майка беше другаде. Остана в онова другаде няколко години. До деня, в който сънувала Татко, стоял на прага на дворната врата и я молял да го пусне да си отиде. Вече 15 години, откакто Татко си отиде. 19 март 2014, тази сутрин на път към летище, Шарл Дюгол, получавам съобщение от Пок Кристоф.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 Без да настоявам, ги моля да ме закри незнайно как, чувствам присъствието им, да, колкото и странно да звучи това в устата на един неосъществен физик. Мисля си за татко, и всеки път, когато летя със самолет, имам усещането, че се приближавам до тях, моите предци, до небесния свод. Те са там, точно от другата страна на небесната сфера, нареждат окоръжително, давай, момчето ни.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 Тръгнали на горбет дори не разбирам как съм се озувал на стълбичката, отвъд затварящата се врата, отвъд припряната бащина преградка. Тази брутална поява на червения автобус ме измъква яско от на полудянката и без предисловия ме захвърля в реалността. Онази нощ татко остана последен, за да стана единственият свидетел на моето сравнително късно на 26 скъсване с родния дом, в който непрестанно се завръщам.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 Не бива да пушиш, ами прекараният инфаркт, сграбчи Евоана, гледа право напред и сигурно си мисли как ли ще съобщи на майка и сестра ми, че този път наистина съм заминал. Пет години по-късно дойде и неговият автобус Онзи, който го откара там горе, от другата страна на небесната сфера. Първи април 2014 Early West IB 3470 7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 Летим на юг и губим представа за горе и долу. Светините на Рио Гранде са като предизвикателство за черното над Магалановия проток и се размиват в среброто на нощта. Преди няколко години сънувах сън. През 90-те, в самия край на миналия век, работах в компани Марсел Марсо. Турнетата с Великия мин преминаваха едно в друго, обикаляхме света надлъж и нашир. Съня ми Евелин, личната секретарка на Марсо, на да съобщи, че тръгваме на турне, което ще продължи 6 месеца. Маршрутът започва от Беринговия проток, минава през Камчатка, Хималаите, Иран, Ирак, Балканския полуостров, Алпите, прилита над Атлантика към Северна Америка, през Апалачите слиза към Южна Америка, където по продължение на Ангите завършва на огнена земя. Останах в Цепенен, ама това са само планини.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 че театрите по целия свят си приличат, а с тя си приличат и зрителите. 29 декември 2014 Илъчиярат Светлина пречупи Мрака на съмнението Ден първи Днес гледам пътя, който извървях през изтичащата година, и ми се вие свят. Толкова красиво и грозно, толкова радост и тагаведно ведно отдавна не бях вкусвал. Бях в Френско градче, чието име се превежда като светия кръст от долината,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 Дават ти сили да продължаваш и да осъзнаеш, че смисълът е в споделянето. Това е истинският път, а споделено в куфар не стои. Куфарът на брат ми – истории за пътя, българска, преводна, Първо издание, превод от английски – Димитър Кенеров, Кремена Михайлова, Николай Диогеров, Невена Дишлиева-Кръстева, превод от италиански и испански – Нева Мичева, съставител и редактор Невена Дишлиева-Кръстева. Дизайн на корицата Люба Халева. Коректор Ива Колева. Предпечат на подготовка Сен Илиев. Формат 120 х 190 М. Печат Николи 15. Издава ICU София. ISBN 9786197153057. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми.